guztiontza da argia, guztiona, eta guztiok bezala etengabe aldatzen da. Baina inoiz ez zut maitatu, begietan eztanda egiten duen geiegizko argitasuna. Naiago ditut pinu eta urkibasoak udazkeneko iluna bargorrietan. Azken esne lurrean usteltzen ari direnean, iluntasun gero eta urbilagoaren ormek txakurraren zaunkari oi hartzun egiten diotenean. Baci eskiaga Zorri zan zanari Dolirrigade horainitara Otoitzen da itiztan batuitzinezak Hene azkena dihuenen ittera Oli berada Ega itzur, duri somatzenetik oso oniatze eta jabi? E, oñatz bat ere ez. Bozik? Bai, ala igutzen dut eta gustora. Lehenengo aldi dute, irratiratoz na? Ala esan didute. Lazkautxiki ezagutu altzuen oñatzek? Ezagutu altzen dut oñatz, Lazkautxiki? Ez, ekaitzuk bai. Nik bai, nik izan bera ezagutzeko zoria. Askotan hitzein dugu barrikadaren kamiseta hartaz? Bai, bai. E, lehenengo Lazkautxiki bertsoa ber eta... Ospatu zenean, sari tua izateko zorte izan nuen eta, eta bere eskuti jasun nuen sari eta alaxia aurkeztu nintzen bai. Barrikadaren kamisitarekin eta belarrian belarri dako anuela, entzumearri izan izan izkian. <gülüyor> <gülüyor> aurten hogeita osturten mila behatzen eta laro geita esan zidune agur, eta gaur propio e, aurtengo bertxopaperleak eta zarituko garen honetan, gaurko oso ekimen politia dute abalinen bertan. Bai, osokimen politia eguraldiak ere laguntzen digu eta eta goiz pasa ederra. Bertsolari eta bertsozale asko elkartuko da Lazkaumendin eta bakoaz biskor biskor kuku txiki bat egitera antolatzaieekin pare batitz trukatzeko. Kaixo eta getorri. Itakara! Itzaren ahots ekaitz eta iratigoikotzea ta teklatxoen mailan eleder. Gaurko protagonistak, oinatz, Maigi, Ekaitz eta Lazkao txiki. 27. bertso paperleiaketaz arituko gara, baina esan dakoa aurretik motxila bizkarrean jasota bagoaz Lazkao mendira. Zerki isileen zauriez, urbiltzen zure ondora, negareta odol malko ez, urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen, eta sarsiz dira bideak. has belea iezen gaur belea 25 urte zuk gabe baina zurekin joxe miel Hogeita bosturte zu gabe, baina zurekin, Jose Miel, ekitaldi ederrak aurko antolatu dutena Gerriko Kulturrelkarteak, Lazkau egoak arro taldeak eta Lazkau txiki musika eskolak. Amaiketan e, ekingo zaio goizze zederroni eta telefonoaren bestaldean degu azken ikutuak ondu antolatu duta utzi ondoren Josepa Madariaga antolatzen lanetan buru-buru haritu den e, pertsona. Josepa, kaixo taungit horritakera. Eskerrik asko gehunan. Dena prest, amaiketan asterazazte eta amaikako gehi gutxi dira, dena prest ez da, ilusio handiz gainera, pentsatzen. Gutxi gora bera bai, arna saberotu eta gabiltza bere inderba eta beste hortan or, ezkendun pentsatuta. Ola, baino bai bai, Nikuste uste goiz ederra benetan, eta parajea mundiala, antzoki, olako antzokirik, ezta, ez dago, e, eraikitzeik, eta naturalki, baso sarrera batean, eta baso herriatari batean, zoragarri. E, hogeita bosturte, Josepa, e, aide batean pasa dira pasadira, e, fiziko kietzta gogurea artean, Josemiel, baina oso, oso presente urtea obetan zehar, eta ora intxe ere, bai? Bai, bai, bai nik uste ezte gula beste, beste hogeita gozte eta beste berrogeita urte pasata ere. E, unkitu ibinkintzun, lagun izan gendun, bertsolari on, adiskide, eta olako pertsonak... ba, osti jasten. Eh, no sortu zen e, idea, Josepa si Askotan badegu, ez ekitaldiak eta antolatzerakoan antzoki itxietara eta jotzeko joera eta gaurko berezitasunetako bat hori izango da. Eh, Lazkaumendin Abalin baserrian Paraje Zabal eder batean eguraldia ere lagun alako ekitaldi e, bateratu bat e, antolatzea. Nondi sortu zen ideia? Jo, ba gauza txiki bat indargendu, in oso xumea mendi ibilaldi bat Lazkatik abitu Eta txipitxapa aurrekin eta gurasokin da ibilaldi batin Eta balinen pasa izan ba, bere gela bisitatu. Lazkautxekirena. Bertxoren bat kantatu paperetik eta kitxo. Hori zan lehenengo asmoa. Baina hasi ginen globoa bezala puztu eta puztu eta puztu. Eta ezagit lehertu arte edo ba, saioa handi bat antolatu arte jarraitu dugu. Olaixe, olaixe izan da. Lartxai elkartetik abiatuko sarete oraintze amaiketan abaline baserrira ibilaldi txikitxu horiingo duzuet trikitilariekin lagunduta eta gero abalin baserrian amaiketa erdiak inguru hortan baserria bera bisitatzeko aukera izango da ta Jose Mielen txikitako ta umetako ta gastaroko ta elduaroko gune horiek ez biziguna hoiek ezagutzek aukera. Bai, bai, leku txoko polita daukate jarrita familikoak Gela bat, ba, bere irabazizituen garaikurrekin ko, paketago hor daude, argazkik, bere liburuk, irakur zale, amorratu izan eta bere liburuk, eta polipolite polite ba, bere zehaskak, jaiota, haman e, magalaz gain, ba, bere goixo hartu zuen zehaskak ere hor dau, eta horiek bisitatzeko, batek ba, zabalduko dituzte, sanberra dau familiarteko oso pozzi daudela, ekit, e, ekitaldi hau burulatu zaigulako eta antolatzen ari geralako, eta ba, eskertzekoa da, beraien jarrera ere. E, parte hartzen e, bertxotan, bertxokantuan, bertxopaperetatik Eusabi Igartzabal, Mikel Mendezabal Milanteheria, Xabi Ramurza, Inauta Agirre Unai Gerre Felipe Barandiaran Erea Barandiaran, Eresti Oiarbide Inasi Urusarralde Lazkautxiki Musika Eskolako aurreta irakasleak eta zaldibiko taldea jende mordoiska bat elkartuko zarete zuzenean parte hartzen eta eta bisitan ere pentsatzen jende inguratuko dela batek baino gehiagok e, bere itzordua jendan ondo markatuta izango dela gaurko goiza. Bakarren bat eta alare joxe pa orain txariko da honen e, ba, berri jasotzen, animatu zazu, animatu zazu danentzako torri kirik egon gobaldin badabentzat bertara dadin, entzule hori. Bai. Ba, etorri lasai, e, laskal mendia, behialdi e, ezan aldez, altzala honez etortzekoa, baina bueno, baina denboraik ez baldin baduta bintzat, etorri ikezela lasai kotxe zere, eta hemen e, abalin aldamenean badago beste basarri bat, gurutzetxe berri, Eta zelai bat egokitu dugu aparkaleku betzela. Orduan, e, bueno, senalea jarritxugu, batetiki, bide batetik igota bestetik jetxi eiteko bide estu dielako, baserri inguruko bidek dielako, eta ordun ba, ez dauna nahi da trafiko arazok sortzea. Orduan, etorri lasai eta kasoin e, zeai, senalei, eta ba, e, saio zoragarri baten parte hartzeko aukera izango duela eta... Ateik zabalik ditugu, atei gabe eta ateik zabalik. E, Josepa, guk ere gaur propio itakasaioa orduer dilanago bukatuko dugu aldala e, poliki baina pixko horre ara iritsi gaitu zen. Zorionak egindako dako bai. lanagatik behonde zuela eta esan dakoa Josemielek luze luze ira hundezala gugan eta gurekin aurrera ere. Ederki bat zuei eskerrik asko eta ongi etorrik izango zeate, ero arte horretu. Bes, besarka daiztu bat. Io. Bai, berdein nagur. 국민因 disappointment Bueno, hoy se va sondo contacto degun bezala dendeno konbitatuta zaute orainti 11etan Lazkao Mendiko Lartxai Elkartetik abiatuta Balinirainoko bidea ingoute bertaratzen direnek 11eterretan Abalin baserrian bisita egiteko aukera izango dezue Josemi Lengella, Bere liburua, Garaikurra, barre bisitatzeko eta 12etan hasikoa Lazkao txikiti eta Lazkao txikirekin bertso e, ekitaldia. Ba batateko izango dira eta bertso jarriak Ere bai, ta bertan partai de, Eusebi Gartzabal, Mikel Mendizabal, Milanteieria, Xabi Ramuriza, Inautagirre, Unaiagirre, Felipe Barandiaran, Nerea Barandiaran, Erestio Jarbide, Inasio Usarralde, Lazkautxiki Musika Eskolak aurreta irakasleak, eta zaldibiko e, taldea. Ekaitz, bertaratzeko aukera duenak gozatuko du? Bai, txalantzalik gabe, aukera ederra, bai inguruaz gozatzeko, bai Jose Miguel, Gertuagotik ezagutzeko ez, bera non bizi zen non irakurtzen zuen e, bere huneroko bizimoduan nuen egiten zuen eta bestetik bapateko ba eta bertso idatzi bikainak entzun eta datatzeko aukera paregabea aurten nogeita zazpigarren bertxo paperleak eta ospatu da, lehenengo hartan antzinen zu, gogoan dezu ze sortarekin osortarekin, auzertaz idatzi zendun, e, orduan gaztetxoenetan gaia liburrea izaten zan gaurregun gazt. Ez te duzte, sangonuke lehenengo urtetik e, txikitxoenei gaia jartzen zitza gila. Betiko itura izan dela gaia jarri eta eta pixkat bideratzekoa nondik nora idatzi gogoan alde zu. Balenengo hartan ze gai genuen ez dut gogoan, izan liteke e, uda honetan zer egingo duzu edo badakit urrengo urtean edo izan zela kilometroak aurten ordi zian, baina hurra laro amairuan zan eta lehenengo urtea esango nuke laro izango zela, esango nuke e, uda, u, udari buruzi. E, idatzi behar genuela lehenengo sarik eta hartan. Aurten gogaia badakit zuzintzu zen? Bai, asko maite zaitut, okerezpa nago. Nor maitezuzuk asko? Nik jende asko. <laughs> bueno, irugarren saria gaztetuen saian, mailan ane arrizabalagaren zate izan da, bigarren saria anerrazunmentirentzat eta hirugarrena e, zuretzat oinat, zorionak... Oinatzar ramen direntzat oinatzen dizatuz. Gaur sorta badeguk e, bertara etorrezza irratiran irratira mund dizz. Zugatik. Zumaragatik eta bainaatzek irabazi du aurtengo lasko txiki bertsopaleiaketako gaztetsuuen baiako e, lehenengo saria e, noiztik bertsoak idazteko e, zaletasuna edo e, lehenengo aldihal da, e, oinatz aurretik ere pixkate e, aitua edo urbildua behinzat bertso mundura, Aurretik pixkat bai, baina dena ikasi dut nire lehen txikian nahi, nahi ari zabalagatik. Bera ere ibiltzen delako, bai. gustatzen zaio lako. Bai. E, animatu zinen bertxoek egin daztera, nola dakit nola jakintzen uen bertxupaper lehiaketaren e, berri? Berak esantzin. Berak esantzizun. Etxera, joan bertxoak idatzi dazi, etxeko egin baltzekiten bertxoak ari zinela. Bai. Bai. Eta erakutsi zenien bidali aurretik? Bai. E, bai amari eta amonari ze pentsatzen hemen kontatzen dezon guztia e, benetan barru-barrutik e, sentitxutako eta bizitakoa dela bai bale, e, idatzi, bidali eta ez dakit egit, inguru horretan edo kaitz bai, ustai ardialdera eta ustaiaren ardi ogei buelta hortan izango zen bakarren batek etxera ade juzuen bai, eta norkatu hartu zuen telefonoa? Eh, sakit Javi, nork hartu zen telefonoa? Amatxo hartu ama zen Amatxo hartu zen, eta esango zion, ba, ez dakite kalbio naiz, eta antolatzaia, alazkau txiki bertxe paperleaketako antolatzaia Eta zera, oinatzek, lehenengo saria irabazi duela jakinara ziko zion? Sari du nahi zantzela eta gustora gure mutila Eta ama? <laughs> ama negarro baten, <laughs> eta ama ama gehio <laughs> E, ze zen ze txazio, Javi, e, alako bueno, sormenleak eta batean ikusi e, semea gustora jarri dela zerbait e, idazten, e, beretik atera duela zerbait ederra, bidali irabazi edo zirabazi beti esaten da menzela garrantzitsena parte hartzea eta horretan jartzea, baina gainera ikusten denean ba egintako lan hori norbaitek baloratu duela bare eta guztora gopentsatzen dut. Eta genia bera ikusi eta ba, oso gustora zehola, ba, gu oso pozitana. Zainaz, zer bi Laura Tarteko kopurua zenten egin beharra, bi bertxosatu zen ituen e, zortziko, zortziko ondian, eta eta zer zainaz, oinatzen zat? Mm. Garbi zen nuen, zer kontatu nahi zuen nuen? Gai, Mai. asko maite zaitut izanik, garbi zen nuen asiratik? Bai. Hori orduan erre, xaukeratu zen nuen. Gaia Gai, ja. e, gero behar ditugu sila kontatu bertxotan eta herrimatu egin behar ditugu bertxoak hori du berezitasunetako bat zer zaien? E, errimak aukeratzea Errimak aukeratzea ara, ara, ara, lehenengo bertsoan da, ala, ala, ala, bigarrengoan da, aita, ber, bota itz bat, ara, ara, arekinoa, amata, ala, ala, oira itz esaia zubaitzen bat, eta e, edo zuzuretik. Edo biztun da bat, e, a, amuak botaz, e, a, bakarren batek... E, Piskat. Pixka bat, ala behar du ez da, e, denen arteko elkarlano erretan e, lan eder bat osatzeko. Pozik, e, jasotako sariarekin ez da. Bai. Artu amendezu erabaki bat, E, ikasturte berri hontarako. Bai. Bertxo sarionek motibatuta neurri hondibatean, eta zaletasunak bultzata ere, bai. Zer egingo duzu, aurrengo, aurre, aurre, aurrengo ikasturtean pelotaz, e... eta saskibaloiaz, eta etxeko lanez gain, zer egingo duzu? Bertxo eskola, puntau. Bertxo eskola, izena eman duzu. Bai. E, Badakizu non biltzen den bertxo eskola? Ez. Es. Zumarra gaur etxeko bertxo eskola? Ez. Es. Meina ikasiko duzu bidea? Bai. No izate hastekoak, horrendik ez dakizu, baino asmoa ordezu, Garbi. Bai. Mm, zein dira, e, oinatzen elburoko zer nahi luke? E, zertara joango da oinatz, Zer uste dut opatuko duela bertxosko lan? Lagun berriez, e... gain? Ikase ingo dut, eta ba, ondo pasau. Hori importantena, e, oinatzi ikusten zure burua aurrera begira idazten, ka bertxo munduak guadak zu, batez ere bereziki badituela bi, bi arlo nabarmeki, bat idatzi arena eta bestea e, bat bateko arena. E, idazten asia da oinatzi, ez dakit aritzen den, autoan aitarekin puntua jarrita eta erantzunez, eta alako jolaseak egin ez. <laughs> Tan nork nori jartzen dizkio puntuak. Nahi. Ah, aitak, e, oinatzi, e, zuk Bueno, jakin eztezu jakin, baina iratizorgin xamarra da. Gordun igual bukaeran, jola egingo dugu, aiki isango dugu, Javi, jarri, puntua, oinatzi. Ta <laughs> oinatze gader, segi nola iten duen bakarriko, ekaitzen laguntzarekin edo. Baina hori gere ingo dugu, jartoten zate, gustatuko ditzaizuke? E, aurrera begira, denboratxo boratxo, albertsesko egin ondoren, bapatean ere aritzea? <laughs> Azakit. <laughs> Oien beste kontu batzu die, eh? Bai. Eh? eh, badituzu bertseak horren kantatuko diguzu? Vale. Eh, nian nintzen, eh, ordizian bertse paperleiak da ederki kantatu zen denok, bakoitzak bere sortak eta baitazuk ere eta gaur ikusten entzulek gustora entzungo dituztela zure bertsek nahi dezunean, botak gero paria prest daukateta. Txikitatik angabiltza biok, bai parre eta bai gara, betidan ikani biligera, bai eta baiara, etxe desberdinetan baina, aldamenen bizi gara, eta mama brankan eretzat, bigarrera bat zara. Zeran emakume jatorra, eta mama pala, Oso laguntza hiea eta gainera eskuzabala ta serretu egiten gera normala degun bezala eta bihotzez ezatzen dizut asko maite saitudala dasturaskutik Kilometroak egin Herriaren begietan Hospatzerik ikusi Gose di denen Izenean Batikanoa erortzen ikusi Tazur eskutik Dede katuriko egin Dido kadabintzan aurran Jolasetan ikusi Breso di denen Izenean Arresiak zutan ikusi. Zuk eskaini dizugunari nik opari asmatu detezta. Bai. Ehrra da e. Eh? Aiti izan lizu da ehrra da e. Sta zure eskudit pidean aurreraki. Garres artean market biberia interactions aitzena duzu, emakume jatorra mama pala laguntzailea esku zabala e, bukaeran esaten dizut bihotzez asko maite zaitudala bertsotan esan diozu esate al diozu bestela ere askotan kostu egiten zaigute uneruko hortan astutzen gea ingurukoai maite ditugula esatea ta esate diozu bai. e, nolako da bion harremana blanca eta oinatzen arteko harremana eh ordua asko konpartitu dituzua chiki chikietan bai e, udaran e, berekin oten gea uda guztin E, gure ama talena juto dielako ta ba, beti zaintzen nego ta orduan pues asko mitet. Eskerak ingurun izaten dugule Aitunak eta Amunak eta danai omen txiki bat e, oinatzen bertxoak eh Aitzaki Aitzaki hartuta Amona gustora ez, estabertxoekin. Bai. Amona blanca. Irratibidez esango diozu, "Bertxo bidez gauzak esate ederra da", baina irratibidez batez ere irratiaren bestaldean entzuten dagoenean pertsona hori saiozu zerbait. Askomai de zaitut eta Ba, zei olakoa izaten. Earki! <laughs> Txaloka entzuten dute, eh? abestaldetik bestaldetik. Javi, puntua bota hiozuz emeari? <laughs> jarriko du <de> musika bisiat? <laughs> Egait, Javi, jarriko puntua eta oinat eta bion artean, aberre... Bertxo osatzen duzuen, eh? Shakiatukoia. <susur> <susur> Beti tan hartu zen zikusten junirurak eta moztinatuen ez da kantuari ere salto egin diot. Javi, prest ez da? Prest. Bota! <laughs> Segura irratian elkartu gara Egin dituguguk barretal gara Eta bertso kantuan ona eta hara Berriz laster bilduko gera behar bada, berriz Berazin laster bildukon bila, gara behar bada. Harki. <laughs> Bere gainean ibiltzen inu. Bertxolariak eta ezagutzen dituz soñatzu, bazabiltza aurten asizat, bosgarra maian. Bai. Bai. Eh, badezuela bertsolariin erreferentzirik eta bertso edo entzun izan duzu, otebistan edo baten bat bai. enbat, gustoko badezola bereziki? Hmm. Ame txartzaioz. Ame txartzaioz gustoko duzu. Eredutzat edukitzeko moduko da gaitz. E, Askok dugu eredutzat ame tx. <laughs> Zermontzko esperientzia, saria jasotzera joatekoa ta horrean, eta bertsoa kantatu jende aurrean eta bestenak entzun eta... Ona. Ona. Hala e? ere ikasten da ez, eta besteak entzunez, eta Noi. bestek zer iratzi dutene ezagutuz. Javi, ospakizun egun politia izan zen, iraiaren bederatzeko apentsatzet. Osondo, ospatu genduan. Lenda biziko... Eusk baltzen hori laskau txikiren berririk? Bai gauzu zuhaioz inen? E, bi mila eta zortzian Bi mila nor kontatuta ba laskau txikiren berri? E, ikastolan Ikastolan lantzen duzu eta inez itzein izan dezu bere, bere inguruan eta txikia handia zela tamainaz txikia baina pertsona eta bertxolaria handia eta oso bertxo utzi zituela e, baitorkizunekok Gira kurri eta eta ezagutzeko bai juena. Urren urtean ere parte hartuko duzu? Bai. Zea dinarte e, gaitzute? Amalau bat urte? Daztun? Bai, amairo amalau bat urte arte, badit urte batzuk, aurretik. Saiatu <laughs> <laughs> eta lan bikainak egiteko. Onyatz, ez dakit, beste zerbait esan eko zenuken e, mikrofono bidez, mm. amona blankari o amari edo aita aldamenan dezu iraitzere e, aurrean, e, aprotxatu. eh? E, e, ba, denak asko bete ikutela eta ba, ondo bizitzeko denak. Eus ondo, e, zorionak, onyatz, sortu eta idazteagatik, Eskerrik asko menegote batik eta, eta bertxo bideoparoa izan dezazula, izan dezazula aurrera ere, bai bertxotan, bai zure e, afiziotan, e, eskolan eta bizitzan, bertan, inguru ederra dezuta, bai asko? familia ederra dezuta. <laughs> Besarka hondi bat. Zuen gero ze askak erantzun, Gaurnik d'aquidan, euskera ere. Maie unon. No, Hortz ez da telefonoaren bestaldean, ez dakitze ze sentxazio, ze, ze pentsamendu pasaten zaizkizun barru buruetatik ba oinatz bezalako gaztetxo bat entzuten dezunean e, mai ere gazte-gaztea da baina gaztetxoagoa ere izana da eta benbaino gehiagotan elazko txiki paperleaketako sari banaketara urbildua eta mailik ere izango zuen bere lehenengo aldia eta ze, ze burutapen e, oinatzen zunda? No, Poza ondio hain txikitan Zolako bertxotako iluziokin, nire pasa nahi sortik, ta iluzio handi egin nire etorkizunen izango banakazio. Mai entzuten ari da, ze esaten dio, ze esango zeniokeo, ze halkatu, ze gomen dien man? Seitzeko bere griñorrekin, ta... Torriko diola sari gehiore, seguro. Ne. Haurten doa, aztera Bertxo Eskolan, eta oso garbi esan dut, asko gustatu zaiten zutea, ba, bere helburetakoa dela eh, ondo pasatzea, ondo pasatzea doala eh, Bertxo Eskolara. Maik, nola pasatzen du Bertxo Munduan, zer gatik? Eh, erabakitzen du biarrere Bertxoetan jarra joko dut. Bertxo Eskola ondo pasatzezu beti, eta netzako entzieta Ondo pasatzeko era diferente bat, berezigoa beste tokio batzuta, baina. Ni guzte beste esparro batzutan ez dala zera berezio izan ditzen bertze eskola bezala, zait. Eh, mai, gaur, eh, telefonaren beste aldean zaitu, askotan izan zaitu, hemen ikratian gaur ezin, mm. nintzaude? Baina, manio... baina... Ez gero laska utzikin baserria joteko intentziokin. Eh, abalin ingurua ta pentsatze ezagutuko dezula balen erea kasu laska mendi bueltan ba handik pasatako izango zarela bertan etxera sartzeko aukerarik eta e, izan duzu. Ez, segurua es. Etaea gaur irat ikusten badimazu bezaintzat eh bertaratzen zareten ez Bai, bai da. Dai, Anerperitzek du urtengo gazten mailako bigarren saria, biriketan lanarekin, eta mai aiestaran izan dela sarituna e, guzia, lehenengo sari irabaziduna, kale beltza e, izen burutzat hartutako e, bertxosortarekin. Mai e, asko kaipatu zenuten, E, bertxak kantatu aurreko aurkezpen horretan, bazuen bizipenetatik e, oso gertu dauden egoerak kontatu zidatzetako bertxeak direla, zure kasuan ere bai, ez da, kontegozu pixkan, nondik datorrene bertxo sortauen lehenengo pausoiek, nondik datu zen eta zergatik zenuen gogoa eta beharra, kale beltzaz e, itzegiteko? Bueno, nik uste azkeneko urte hauetan da aurretik bai, Eh, aitzu izan dien kasuk digela eta eh, bildurroi etxeabideen kalea, utxik eta ilune ikustekoa eh, areagotzen ari dela emakumendan. Ta nike behimaino gehiotan bizi izaneten deten bildurroi nolabait eh, papela eamateko eh, ganeuken. Ta nik uste beharrezkoa laulako gauza kaldarriko atzea eta E, ikusgarri ikuzgarriaitzaa Arkatien mm -hmm. neuken beharra ohi idazteko. E, Lehenenko pertsana diddatziaki e, bertxetan bi aukera ditugu gure guretik aritzekoa mm. edo norbaiten e, papelean jartzekoa, e, bertso hauek tamales oraindik 2018-ko bezotzeko iraiaren hogeitabian e, e, edo emakume batek beretik kantatu eta idatzi behar ditu edo gizonezko batek emakume papelean jarrita idatzi behar ditu. Bai, hala, bai, eta malez, baino, bueno, haber, olako pausokin eta, bai, torkizu maten bertxauek zizio modune da irakurtzeko aukeraik daun. Zaien e, ze gertatu zaizu eta errexen edo guztoren, hau da, sorta bat idazten danean, lan lan e, nekeza dago, sortzi bertso idatzi behar dira, historio bate kontatu behar da, E, errimekin e, jolastu behar da hizkuntza kontuan hartu behar da, e, zertan propio bertso sorta honetan aritu da gustore e, maili eta zer gertatu zaionek honekez zen edo. No bueno, saien annetko bertso idatzitan beti izatea papatekotik ba, salto handi samamaraten hala hitzek eta ondo aukeratzea eta e, seriogo edo formalago idaztea dena. Ardu nahi bai pizat, egon zai ez egaina aukera duet doi urta neurri bat e, normalen askeritztetena, e, txikin, zazpisei neurri ebilita. Egon bai zaien aintzait oixe e, molde hortan idatzi izana. Horik oste egiten ez, burua ohituta dagoenean, ba, kasuntanakaso, amartzortzira, amartzortzira, naturalago, buruak irea automatikoki hortan sortzen duez, eta aldaketa horiek bai. sortzen direnean, ba, bila ibilibar. Bai, bai, Bertsos... bai. Haina goire nik uste politiagala. E... Burua da, dugu ez dine. Jolazte komodua teren horberaren zatezta, pixkate, bai. estutzea, eta e, bai. Bertxo sorta horrean duzu. Bai. Estak bertso guztiak eh, kantatzeko asmori duzun, akaso aukeratu pare bat edo bizbairu eta eta eta bueno, gainerakoarekin eh, imaginatu eingo dugu. Gainerako bertsa baino emaitzu aukera baino pare bat bertxorekin eh, zurekin batera gozatzekoa eta eta segikorrika lasko mendialdera. Vale. Mo lenengo bi bertxo kantatu gutzuk. Mm -hmm. Osandemen. <coughs> Festan bapogabiltzan geure guzturako, adiskide artean goxo gaudelako. Dantzan haritu gara zoroen gixako, hain gau honik enuen pasako. Naiz gustura nabigen brinko eta salto, arazorik enuke sortu nahi biarko. Naiz gustura nabigen brinko eta salto, Zabernako argitik kale ilundura, ateran aiz etxelan agindu moduran. Naiz hausart abiatu nero nenkontura, bakar dadeak sortu dizkit mila dudan. Tabernan nagusi zen giro epelura, jada dezagertu da ez daukat eskura. Tabernan nagusi zen giro epelura, kale zulo beltzean izotz Mai, karageri gustatuztean entzun nuenean e, irudi hori, eh beltzean izotz bihurtu da izotza txuriarekin gardentasunarekin eh hotzarekin e, lotzen debugu ta eh mai ez da e, burua buru estutzea alako bai irudiak sortzeko e, bueno, gauzak beste modu batera esateko. Bai, bai, hizian nire irudi honekin gustada nitzen. Etorrezita itzaite nen eta bai, e, guztatzen zaidolako irudik sortzea eta sortzeko bilatzen aitzela. Mai ikasturte berri batia zire emana diogu, e, animo, behonde izuela eta aurtengo ikasturte ere ederra izan da dira, bai e, ikasketetan, bai futbolean, bai bertxotan, e, emankorre izan da dira eta gozatu egindako pauso bako bakoitza, eta e, askotan aurten ere elkarrekin hauteko aukere izaten degun. Kaixo eskerrik asko zuei ta o, berdin Momentuz gozatuko izaz ederra izango data laskamendikoa Besarkazu bate eta eskerrik asko Jo agur agur Maian irugarren saria jon gurrutxegaren zati zanda, despedida lanagatik, bigarren saria aitorralbizturren zat, zapla lanagatik, eta lehenengo saria ekaitzgoikoetxearen zat, zaki amaite duena lanagatik. eta gugai zuoko honetan zardabila, Ekaitz bakarren bateka aurtengo pronostikoa egin beharko balu zaias matzen. Ze, iaz jongurrutxaga ito oralbiztur eta kaitz goikotxea, urten ere jongurrutxaga ito oralbiztur eta kaitz goikotxea. Bai, ea, urrengo urtean ere ala den Ur goie. keitze oinatzeko oso beretik idatzi du eh amunarekiko duen harreman eh, eh, benetak hori errealori kontatu du mailik ere eh, bere errealitateetik eh, emakume bezala eh, ikuspuntu horretatik hala idatzi du eta ekaitzek ere sarreran santzuen bezala bueno eh, azken urte hauetan egiten ari dan Ibilbidea hartuta eta, e, bueno, dituen kezka eta e, konpromiso sozialen ingurutik, e, ba, urtenko sorta ere, hortik abiatuta e, idatzia da. Konta, iguzu zer aukeratu zen nuen, e, gai hau zer esan nahi zenuen zer daukaztun orain dike e, esateko eta gustora galditu altzaren? Bai... E emakume baten larrutik idatzitako bertxoak dira, baina ne batean esango nuke lehen pertsonan idatziak ere badire laudan, eretik asko duten e, bertsoak direla ez. E, zuk esan bezala, azkeneko bospasei urtetan lanketa berezi egiten ari naiz e, berdintasunaren eta haniztasunaren inguruan, e, hainbat jarduera eta lanketa sortzen e, ikastetxetarako eta errimailan ere bai. Eta duela bi urte bertsosozta bat ondu nuen, orduan ikaslenuen Mikele Granderen larruan jarrita, bere bizipenak neure eginez eta bere kezkak eta bere egunerokoaren berri emanez eta orduko hartan ba basarrisaria irabazi zuten bertso hauek, baina oraingo honetan e, beste beste vuelta bat emana ni on e, gaiari eta sorta honen abiaburua burua maiatzean, aurtengo maiatzean kokatzen da. E, aurretik, deno badakigu, ba, Otsailean, Otsailearen erdialdera, ekailer sundik bere buruaz beste egin zuela, ama bostamasei urterekin, ondarrun, e, gehiago ezin eta bere buruaz beste egin zuela. Eta maiatzean, ba, nere belarrietara iritsi zen, Iruña iruñerrian e, bi, bi emakumezkok, Arazoak izan zituztela diskoteka batean. E, Bi emakumezko, zakildunek, arazuak izan zituztela diskoteka batean, eta irainak pairatu eta alde egin behar izan zutela. E, orduko hartan, maiatzeko gertaeren aurrean, e, gertaera hiek etzuten, etzuten nik nahiko nukeen oi hartzun eta erreak ziorik izan. Ez? Eta orduan horrek e, ze pentsatua eman zidan, ez? E, izan zen, nire aserrearen aurrean esan zidanik ere ba hainbesterako ere etzela eta, eta horrela ere ez jartzeko. E, iruditzen zait, e, egoera oiek oso, oso larriak direla, eta askotan egoera oiek direla, e, pertsona bat bere buruaz beste egitera eramaten dutenak, ez eta ze esanik ez horrelako egoerak ba, pertsona bakar batengan pilatzen direnean, ez, eta gure ikastetxetan, erabezaroan, aldaketa garai hortan ba Ba, oso oso egoera gogorrak jasatzen dituzte askotan e, nerabek eta horren aurrean ba, erreakzionattzea eta gure jarrera ba ezinbestekoa. Eta horren aurrean egindako dako dira. Bertsak zabaltzeko aukera izan dut oso harrera ona izante? Bai, oso oso harrera ona izan dute, asko gustatu dira bertsoak eta eta hainbat bertsoeskoletan eta ikastetxetan dagoeneko lantzen hasiak dira. Eta horrek asko asko, asko posten hau benetako sarian ertzat hori da. Zergatik uste duzu? ba oraindik e, lanketa hori egin gabe dagoelako hasteko e, orduan e, sortzen den guztia ba, ongi etorria izaten da. Ustez eh ba bueno, e, nere ezagutzatik ere pertsona horiek bizi dutena ba, ongi azalduta dagoela Eta gizarteari egiten dio dan kritikan ere, jende asko ke, bat egiten duela ezta da, badiru askotan e, mugituko bagara bah, zerbait larriak gertatu behar duela ez da, suizidioaren bat, hilketaren bat, eta niretzako irain bat edo pertsona bat gutxi estea da. Oso osolarria ba. mm, Aukeratuko dituzu pare bat, bizpairu bertso eta kantatuko izki duzu? Bai, hiru e, aukeratuko ditut... ba... Nere uste ze direnak eta pixka bat esan dudanaren isla edo izango liratekenak. Nirea ez tamunduko selekzioen partida, ez guhardia zibilak atzemandako espida. Edo inga alaterrako, printzearen despedida. Baina izan, badazer nahi, bere txikian handida. Naizetak azetaririk, ez jarri guri begira. Albistez ere, gertatu egiten dira. Albistez ere, gertatu egiten dira. Ezerruki erruki ez kupida, ez bihotze Txiklea banintz bezala, narabiltea ozao. Hainbat diskotekatako, marra ezin detigaro. Utzi naute, ez infantzi, eta ez nera bezaro asko dezak edan arren, iaez indet gehiago, gizarte aluonekin, potroetara Gizarte aluonekin, potroetara Injustizietan hau da, injustizia gorena. Epaiketarik gabeko, epaituaren kondena. Ogeita bi urte ditut, estefania izena, Bibegi aho bat eta, Gerrira noko melena, Aotxari urratua, Horixe da nina makume bat bede, Zakila maite duena. Transemakume bat bere sakilla maite duena. Ekaitzugu de ustailen 20 buelta horretan gustura jostenuen ez da sariaren berri. Bai, oso gustora. Sariak sa, e, beti jasotzen dira gustora, baina bereziki postu ninduen sari e, honek batetik elazka txiki bertso aper nolabait baita esateko, etxeko ba, lehiak eta delako ordi zikoa, eta gu ordi ziane haritua garelako bertxaskolan urte luzetan eta bestetik ba, jorratu dudan e, gaiagatik e, oso gustora idatzen dituen bertsoak eta basko ba, postu neinduen ba, saritua izateak, eta ba, gero hori ezta, ba, zabalkunde emateko bide izateak. Oker ok, gaina hortxe buelta horretan e, harrapatu zintzulako ba, mailatza ekainerako aurkeztu behar dira askotan bertsoak eginak izaten dira bertsolan batzuk Eta lehiaketa hati iztenean, bueno, lehiaketara aurkezterea erabakitzen da, edo ez, kaso honetan horra rapatu zentuen bolada horrek, bolada nahiko lanpetua gainera, baina apustu egin zenuen e, e, burua jarri eta serio ba, e, itatzikoitut zortzi e, bat bertso. Bestela kaso egin gozien bizpairu gaiaren bueltakoak, baina burua behartu zenuen e, lan luze esago batekin eta leiaketara aurkeztera. Bai, e, iaz... Lehiak eta berean e, saritua izan nintzen, eta ez dakit nare buruari edo erronka hori jarri nionez, urtean pare bat e, sorta ontzea, eta urtengorako ere banuen, banuen e, asmori. Gertazen dana da, ba, nien egu, ba, gara, ez nahuela, ez nahuela gara irik e, onenean arrapatzen, ikasturte bukaeran, e, ibiltzen garelako lanpetuen, azterketekin, azterketak zuzen zen, eta gainera, aurten preseski, ba, ikastetxe, zikastetxe, eta herri aritu naiz, ba, justu, ba, dokumental bate aurkezten, anistasunaren ingurukoa, e, maitasunez aldiarekin ere bai, eta ez nuen, e, nahi bezalako denbora tarterik hartzen. Hala ere gai hau buruan erabilen eta ba ekaineko azken bi astetan ba jarri nintzen idazten eta justu gutxu ba azkeneko egunean edo ondu nuen azkeneko bertsoa eta halaxe azken unean bidali bertsoak dira. Ekait zorionak, beste honeta segi bidea urratzen. Bai, eskerrik asko eta asko eskertzen da ba inguruaren e, babesa eta animoa ere egiten ari garen lan honetan, ba akollu lan hori ez. Bota oinatzi eupada, alamenean dezuta? Bai, ba, errepikatu pixka bat e, mailik esan duen ez da, e, nerezate oso oso ederra da ikustea bederatzi urterekin nolako bertsoa kontzeko gaiden zesen e, tiberat asunduen ez, e, asko gustatu zaidalako asko maite zaitut gaiaren aurrean e, berak norra aukeratu duen ezta, e, beste hainbat pertsona aukerazitzakeen, ba aita, ama, arreba, e, lagunak, eta oso oso egoki uste dut e, aukeratua dagoela batetik, amona, eta bestetik zergatia ez, zergatik e, aukeratzen duen amona eta nola adierazten duen hori ez, e, bere bigarren ama izango balitz bezala, eta erabiltzen dituen deskribapenak, eh, adjetiboak, lehenzuk zerren datu dituzunak, bala, eskuzabala, eh, aserretu ere egiten dela tarteka, eta gero oso oso borobil bukatzen duz, eh, jakin dezazula, ba, asko maite zaitu dala. Eta hori, jarraide zala, eh, hori, berak esan duen bezala, ondo pasatuz, hizkuntza eh, berastuz, eta bertxotatik eh, jasoko duen guztia bere, Aberastasunerako izango dela, eta, ea, hemendik hobo e, eta urtera ba, nabuzien mailean lehiatzeko moduanten. Ekaitz, oinatza ara mendi, erreko alde guzutan? Ez pentsatu ere. Nola erreko dugu ba? Iraitz orduan, ireitz zutara. Ez da. Amamablanka? Ez da. Jabita amatxo orduan. Ez da ere. Akaso ire bai. Elkarrekinak elarrea egin eta erratzaren gainean, joango gara, Zer Zer urantz. errezuaren bueltan egingo dugu guk dantza Jose Miel, lazka utxikiri esku manda. Gila gore jangar genuke gaurreka itz, baina hoxe mandu bagoa zelako korreka korreka gure lazka umen dira. Abalinean, txikiren inguruko bertso kantu-kontu saioa, zaidegulako. Euskerazi oduka. Oñatz, nahi dezunerako seguregratikoateak zabal, zabalik dituzu, nahi dezunean etorre. Gai? Jabi iraitz eta inguruzte ere gombidatuta zodete. Zorionak beste behin uniatz, e, bideoparoa, zorionak maigiri, ekaitzuri ere bai, zorionak gaztetxoen, gazten eta helduen mailako gainerako sarituei, eta parte hartzaile guzti guztiei. Ogeita zazpi. Bete ditu, laskautxiki bestxopaper lehiaketak eta aurrera begira luze egin dezala bidea. bidea. Dator nastean gehiago ezte Gehiago dator nastean. Bitartan entzule izan zorion txu musu potologan adenoi, eta aio? Aio? Bara gara du, neki jotzak pro eskeraz onika Oñor de Garagú, eres cenito estan jorginen erratsa egudaskago, eres Erra cenito estan jorginen arima eztaraldu, eres cenito estan jorginen irifarra garagú.